Aprilie spulberat Pista 23 6. După amiaza târziu, poposi în micul oraș noroios, al cărui nume greoi făcea ca localitatea să-i fie și mai nesuferită. Ultimul oraș în care avea de predat marfă. În zare se întindea pusta maghiară, dar misiunea lui se sfârșea aici. Cu o altă ocazie va ajunge poate mai departe, acum însă îi se păru că drumul fusese și așa prea lung. Se învârti o vreme până să descopere clădirea ascundă și ternă a depozitului, construit în mijlocul unui câmp băltos, înecat în resturi de cărbune. Magazionerul pe care îl găsi la fel de greu îl ajută să descarce de pecatări și ultimul balot, făcând plecăciuni, cerându-și iertare pentru întârziere și adresându se cu domn din capitală, de teamă ca nu cumva să-și piardă slujba. Chipul lui Hadimilet rămânea însă la fel de mohort. Orășelul murdar cu umezealea lui ce-ți pătrundea în oase, îl aducea în pragul disperării. Nu mai avea răbdare până la primul han, unde să se culce și să uite de sine. După ce numără fergerele, magazionerul cercetă cu atenție în scrisurile și semnă. Hadimilet privea indiferent șirul de catări din fața depozitului. Gata, s-a isprăvit și cu asta, își spuse. Drumurile sunt proaste, înecate în mocirlă, observă magazionerul. Slavă lui Allah, catării au scăpat de poveri. Hadi Milet nu-i răspunse. E vreun Han prin apropiere?" întrebă într-un târziu. Han? Desigur, Aga. Nu departe de aici, de la răscruce la dreapta. Dar stai nițel, Aga, să încui depozitul și te conduc eu." Hadi răsuflă ușurat când magazionerul, după ce-l duse la Han și-i servit drept tălmaci, în cele din urmă plecă. N-avea chef să stea de vorbă cu nimeni și se bucurase în sinea lui. Ce grozav e că hangiul nu știe turcește! Afară ploua din nou și din ușe Hadimilet îl urmărea pe ajutorul hangiului care se ocupa de catării lui. Apoi băiatul aprinse felinarul din poarta hanului și Hadimilet simți cum îl cuprinde o tristețe imensă. Ce putea să facă? Se așeză într-un colț lângă lampă și răsfoi o vreme facturile. Din fericire, fergerele îi ieșiseră la număr, nu avusese încurcături și nici pagubă. Totul se desfășurase conform uzoanțelor, fără problemă. Cu toate acestea nu simți niciun fel de satisfacție. Acum când scăpase de marfă, iar catării rumegau în grajdul hanului, tocmai acum el se simțea ciudat de gol pe dinăuntru. Ce se întâmplase oare? Ce legătură era între el și fergele? Nu, muncise pentru ele... Nu era marfa lui. Din potrivă, erau bunul statului, orice slujbaș s-ar fi simțit fericit să scape de ele. Și apoi, dacă peticele acelea de pânză îi provocase pe drum coșmarul, acum după ce le predase, n-avea de ce să-și mai facă gânduri negre din pricina lor. Așa cugeta, dar era departe de a se simți liniștit. Vreme de cinci săptămâni între el și ele se stabilise o legătură ciudată. Uneori îi păreau necesare, alteori inutile. Le prețuia și în același timp le socotea odioase. Ele aveau să acopere obrazurile a jumătate de milion de femei. Frunți, buze, răsuflări, șoapte, totul va muri sub ele. Și lucrul acesta i se datora lui. Câtă vreme convoiul cu fergele, nuntă întoliată, fusese adus de el. Acum scăpase de griji. Catării rumegau ușurați în grajdul hanului. El însă avea sufletul mohorât să plece să se întoarcă cât mai degrabă acasă la nevastă și copii, să nu mai accepte asemenea misiuni și să uite tot ce a fost. Afară se întunecase de tot. Ploaia cădea potolit și lui îi venea să plângă. 7. Spre deosebire de alte dăți, drumul de întoarcere îi se părune sfârșit. Orașele și satele îi păreau acum mai pricăjite decât înainte, iar vremea devenea tot mai dușmănoasă. De cum ajungea în vreun oraș, primul lucru pe care îl căuta erau femeile cu feregea. Nu zărea niciuna. Femei și fete se vedeau peste tot, însă neacoperite la fel ca înainte. Ciudat, își spunea el apoi își amintea că n-avea habar în ce fel va fi aplicat decretul, cum vor fi distribuite fergerele și prin ce metode de constrângere va putea statul să asigure folosirea lor. Ce treabă am eu cu ele? își repeta uneori și simțea cum îl cuprinde nepăsarea. Mai târziu, intrând în om vreun oraș, se stăpânea cu greu să nu întrebe despre asta. Ce se întâmpla cu fergerele lui aduse cu greutate tocmai din afundurile lumii? Nici el nu știa dacă dorește să le vadă fluturând peste tot pe ulițe sau să le știe ținute pentru totdeauna în baloturile negre să putrezească acolo, în depozitele întunecoase precum turba în îmlaștină. Într-un rând se întrebă dacă nu cumva totul era un coșmar, iar altădată își închipui că decretul fusese abrogat. N-au decât să facă ce vrea, își spunea, privind țintă drumul ce se pierdea în sare. Lăsase de mult în urmă Sara Evo și se apropia de Școdra. Minaretele și turlele ei sclipeau fascinant în ceață. Când fu la poarta orașului, se porni o ploaie măruntă, iar când ajunse la Hanul Nou, unde trăsese și data trecută, se văzu că ploaia nu avea de gând să contenească. Ograda Hanului era plină cu băltoace, dar lucrul acesta nu-i făcut nicio impresie. Oricum, n-avea de gând să iasă în oraș. Ghemuit într-un colț din sala mare, ostănit și înghețat, așteptă seara. Hangiul aprinse ferinarul din tavan și călătorii se înșirară la masă în așteptarea cinei. Se vedea de la o poștă că unii erau mai de mult în oraș pentru că se cunoșteau între ei. Păreau funcționari sau inspectori veniți cu treabă de la centru, ce își ascundeau cu greu nerăbdarea de a se întoarce cât mai degrabă acasă. Din discuțiile lor, Hadi pricepu că se aflau acolo cu treburi importante. Se așeză într-un colț de masă, încercând să nu fie băgat în seamă. Cu toate acestea, fost observat de ei încă de la început. În vreme ce Hanjiul punea în fața fiecăruia lingură și farfurie, unul dintre comeseni, un bărbat cu fața prelungă și ochi mijiți, ceea ce îl făcea și mai nesuferit, îi se adresă. Cu ce treburi pe aici? Eu, fă cu Hadi cu mirare, cu un convoi de catări, Aga, cu feregele. – Aha, deci tu ai adus feregelele? Își întoarseră cu toții privirile spre el. Hadi Milet aprobă din cap. În ultima vreme, aici, la Așcodra, nu se mai vorbește decât despre asta, zise hangiul și puse în mijlocul mesei castronul cu fasole. – Luați cât vreți, domnilor, e destul pentru fiecare. Mulțumim, meștere, spuseră două-trei glasuri. Sunt linguri și farfurii pentru toți, sau am uitat pe careva? Întrebă hangiul. Sunt, sunt, răspunse cineva cu gura plină. Că bună mâncare ai mai făcut. Hangiul rămase în picioare cu un aer mulțumit. Tot orașul fierbe de când cu făregerele are, zise el, dorind parese, ca discuția să se încingă iar. Și e de la bisine înțeles care e motivul. Astea sunt noutăți prin părțile noastre, nimeni pe aici n-a mai pomenit de așa ceva. De Ferge Firman au auzit ei, dar nimeni nu știe cum se va aplica. Unii spun că poliția ei vor opri și aresta orice femeie sau fată prinsă fără fergea. Alții jură că se vor da amenzi, ba chiar și pedepse cu temnița pentru asta. Cum va fi? Se întoarse unul spre Hadi Milet. Tu trebuie să știi. Hadi ridică din umeri. Nu știu nimic, Aga, eu doar le-am adus." Hm," făcu în sine sa cu năduf. N-ajunge că le-am cărat de la mama naibii? Veți fi vrând să mai știu și cior să se facă cu ele?" Există împotrivire?" îl întrebă cineva pe Hangiu. Păi, cum să vă spun, Făcu omul. Pe aici oamenii sunt încăpățânați, atât bărbații cât și femeile." Se vor obișnuie ei," zise față lungă, ca și cu celelalte. Crezi?" Se îndoi careva." Se vor obișnui pentru că n-au cotro. Și ce dezvonuri mai circulă? Interveni Hangeul zâmbind. Aici casele au în afară de poarta principală pe care albanezii și-o fac monumentală niște porți mai mici. piile pe unde poți trece dintr-o curte într-alta. Se spune că arcapile astea vor fi lăsate deschise zi și noapte astfel încât femeile și fetele din oraș să poată umbla pe acolo fără feregea dacă va fi nevoie. Ia te uită!" exclamă față lungă. Ce nu le trăsnește prin cap numai să nu umble cu feregea?" mirare pe Allah!" zise un altul și ridică brațele uluit. Pot, pot să pricep orice. Un singur lucru nu înțeleg. Cum să-ți treacă prin cap să născocești un firman împărătesc?" Așa e, îl aprobă cineva!" Câtă vreme ferege firmanul există, poate să se prăbușească și cerul și pământul. cale de întoarcere nu mai e. Hadimilet înghițea cu ghionturi. La început discuția despre fergele îi plăcuse, mai cu seamă că unul dintre personajele ei principale era el însuși, după care, fără motiv, începuse să-l agaseze. Acum o socotea insuportabilă. Spre disperarea lui, discuția continuă și după cină când unii dintre comeseni porunciseră cafea. Într-un rând, Hadi vrut să se ridice și să meargă la culcare, dar îi furușine. Aproape că toți cei prezenți erau mai în vârstă ca el și desigur, sosiți aici cu treburi mai importante. Și apoi se temu ca nu cumva după plecarea sa să se râde de el, aceasta fiind de fapt argumentul decisiv care îl ținu în loc. Decretul acesta e cât se poate de nimerit, zise unul. Ba chiar mă mir că n-a apărut mai demult. Padishahul s-a dovedit și de data asta răbdător. A chipzuit și a chipzuit îndelung până ce să se hotărească. A fost pentru toți o mare bucurie, dar mai ales pentru noi musulmanii, care trăim printre străini, interveni hangiul, așteptând cu ibricul în mână să îi se mai ceară cafea. I-am cerut-o în nenumărate rânduri sultanului, fără să primim vreun răspuns. Suveranul a primit scrisori de peste tot. Se spune că cel care a umplut paharul a fost un vis, zise față lungă, ai cărui ochi se închiseseră acum complet și se mânau cu două catrice vechi. Un vis urmă, apoi, trimis în capitală de un hoge din Bosnia. Oare? Făcură două-trei glasuri față lungă dădu aprobativ din cap. Visul a fost întors pe toate fețele de specialiști, i s-a dat în cele din urmă interpretarea cea mai exactă, după care i-a fost trimis sultanului. Binecuvântat fie somnul acelui hoge care a născut un asemenea vis, spuse hangiul, el ne-a dus pacea. Ehei, mare bucurie ne-a făcut proclamarea feregei firmanului. Tobele au început să bubuie încă din zori, iar oamenii, lungindu-și gâtul pe fereastră, întrebau ce s-au întâmplat, ce vești bune s-au sosit. Nu cred să se bucure chiar toți," presupuse cineva. Firește," îi răspunse Hanjiul, fără îndoială Aga. Cum am zis Adinauri, majoritatea de pe aici sunt împotrivă și nu plănuiesc decât cum să calce legea." Mai mult chiar dușmanii cărmuirii, cei care abia așteaptă ocazia să hulească statul și pe sultan, au și scos colții. Bineînțeles, ăștia fierb că de acum încolo n-ar să le mai poată face cu ochiul femeilor și fetelor pe stradă, spuse un bărbat scund, care până atunci tăcuse și care se făcuse deodată roșu la față de supărare. Dușmanii statului, curvarii și stricații, asta fac sări un altul. La început vor înjura decretul, apoi vor plânge cu lacrimi de crocodil soarta femeilor. Ei uită însă că, după cum a spus șeful Islam, decretul ăsta le salvează pe femei de ele însele, de diavoluri care le sălășluiește în trup. Sunt niște ipocriți, zise față lungă, despre care Hadimilet fusese convins că adormise, atât de imobil îi era chipul. Nu-i vorba că le-ar păsa de femei, le iau apărarea pentru că vor să submineze statul. Se știe că desmățul e opera femeilor și dacă nu s-ar lua măsuri stricăciuna și curvăsăria de aici, ne vor năpădi și pe noi, în capitală, femeile și fecioarele noastre vor avea să umble descoperite ca gheaurele și lumea se va prăbuși în haos. Păzească-ne, Allah, murmură cel mai bătrân dintre comeseni. De acum agitația o să se potolească," spuse față lungă. Când femeile au obrazul descoperit, bărbații umblă ca scoși din minți. Războaie și răsmerițe vor fi mai puține pentru că tot femeile învrăjbesc omenirea așa cum luna învolburează marea. Aurită să-ți fie gura," zise bătrânul. Da, așa stau lucrurile," urmă față lungă. Toți vom avea de câștigat din asta." Iar tu, care ai adus fergelele, se întoarse el spre Hadimilet, ai făcut o treabă pe cinste. Vei avea bine cuvântarea femeilor, și aici, și pe cea lume. Priviră cu toții spre Hadimilet, singurul care nu luase parte la discuție, crezând chiar că fusese uitat. Vorbiră despre el cu respect ca și când ar fi fost eroul zilei. Hadi se îmbujoră la față nici când în viața lui nu auzise așa mulțime de laude rostite cu atâta considerație și ceea ce conta mai mult venite din partea unor oameni atât de luminați. Îl numiră nu numai conducător al caravanei statului, neobosit purtător de feregele, etc., ci cu mult mai mult. Pentru ei, el era curier al islamului, pacificator, nemicitor al spiritelor rele, etc., Hadimilet se înroși la față din pricina atâtor epitete înălțătoare, dar mai cu seamă pentru ingratitudinea lui dinainte când se așezase fără chef la masă și ascultase cu o și mai mare indiferență, discuția lor referitoare la feregele. De unde-i proveniseră oare nervozitatea și încăpățânarea aceea prostească? Voise să se ridice și să plece de la masă, să dea cu piciorul norocului instigat firește de diavol pentru că nu numai diavolul putuse să-i șoptească la ureche să părăsească masa aceea, pe care soarta însuși o scosese în față, locul unde șede acum împreună cu prea înalții și prea înțelepții lui comeseni. Diavolul și femeile Iată ce-i făcuseră chipurile lor descoperite. Zile întregi îi stricaseră tihna sufletească, îl torturaseră, îl supuseseră îndoielii. Gândurile negre îi străbătuseră cugetul asemeni fulgerelor iadului, cel mână pe om la pieire. Ce bine că Marele Sultan acoperea acum acele gâturi guri și ochi îngerești, ce însemnau de fapt sfârșitul lumii. Chiar și el însuși, Hadimilet, la prima întâlnire cu obrazurile lor descoperite, fusese cât pe ce să-și afle pierzania. Pusese la întoială decretul împărătesc, se aflase în pragul revoltei contra statului, al cărui slujbași conștiincio era. Alah să mă păzească, își spuse. Alah îl păzise într-adevăr. Chiar când se afla dinaintea hăului, îi scosese în cale hanul acesta și masa aceasta sfântă, aducătoare de liniște. Cum va ajunge acasă, va merge în pelerinaj la vechea teche, apoi la mormântul lui Devriș Ali ca să se purifice de rău. O să-și facă conștiincios rugăciunile și nu o să mai lipsească de la spălatul ritual ca orice bun musulman. Târziu de tot, comesenii se duseră la culcare. Noapte bună, își urau unul altuia, cu palma lipită de piept. Noapte bună, răspundea Hadimilet, cu vocea plină de căință. Fericit eliberat de îndoieli, urcă în camera lui Înainte de a adormi, se rugă mai mult ca de obicei, murmurând vechi rugăciuni pe care nu le mai rostise de ani și ani, și cu toate acestea dormi prost. În vis îi apărea într-una o lună gălbuie, ce zgâria și însângera spinarea mării. Se trezit de două-trei ori, zise, alah să mă păzească, și a dormit din nou. Dimineață avea capul greu ca plâmbul. 8. Vremea se răcea mereu, iar cerul părea zi de zi tot mai înalt, ca și când ar fi vrut să se rupă complet de necazurile omenirii. Hadimilet lăsa în urma sa, unul după altul, orașele și satele Albaniei. Ușurați de poveri catării mergeau acum mai repede, străși care să le încetinească înaintarea, nu mai aveau, iar el însuși parcă zbura pe aripile cugetului său curat mai întâi la Durăs, apoi la Elbasan și mai ales la Orhida, băgă de seamă că pe străzi nu mai erau atât de multe femei. Probabil că decretul începuse să fie aplicat. Simți o înțepătură ușoară în inimă. Își închipui n-ai știe de ce, că aceasta se va întâmpla mai târziu după ce el va ajunge acasă, fără a trebui să fie martor la eveniment. Se înșelase însă și era logic ca în orașele acestea pe care el le străbătuse, printre cele din tâi, decretul trebuia să fie aplicat mai repede. Cu cât mergea mai departe, cu atât mai puține femei vedea, toamna asta va fi fără femei și iarna la fel și apoi toate iernile și verile ce vor urma. Hadimilet încercă să-și alunge asemenea gânduri, dar nu reuși. Lumea îi părea cernită și rece, ca și când soarele ar fi dispărut de pe cer. Totul încremenise în loc. Chiar și puținele femei ce apăreau colo păreau abulice. Bărbații erau și ei la fel de triști. înghețul și amărăciunea se pogoruseră asupra lor. Hadimilet simți că cuprinde din nou acea neliniște, de care scăpase cu greu. Însă încerca să-și amintească cuvintele rostite de comesenii săi la hanul din Șchedra, iar ei îi apăreau îndepărtați și vagi precum morții în vise. Ori de câte ori zărea pe străzile vreunui oraș femei sau fete descoperite, își zicea că acestea sunt ultimele de pe fața pământului. Și dacă va mai veni din nou cu catării să-i pe aici, n-avea să le mai întâlnească deloc. Oamenii se întristează când trandafirii mor sau pierzambilele le regretă dispariția de câteva luni. Dar dacă li s-ar spune, veniți și plângeți trandafirii pentru că acesta e ultimul lor anotimp, Allah a hotărât să nu-i mai părăsească pe pământ. Cum ar fi? Iată cum își închipuia acum absența femeilor. Putea să mai treacă pe aici, încărcat cu covoare și cu aur, ele nu-i vor mai ieși în cale. Le vor înghiți tenebrele nopții și noaptea aceea venise călare pe catării săi. Uneori Hadimile încerca să-și alunge tristețea, spunându-și că nu el plănuise decretul acela. El era doar un slujbaș mărunt, un simplu mesager, care făcea doar ceea ce îi se poruncea, dar argumentele cei i colcăiau în creier erau departe de inima lui. O voce interioară îi șoptea. N-ai fost ales întâmplător tocmai tu să le aduci nefericirea. În cugetul lui neînvățat cu astfel de chinuri, vina lua proporții uriașe. Era aducătorul tristeții, cel ce trăsese peste sate și orașe perdeaua cernită. El, diavol cu chip omenesc, ba la orice închițise luna, el, mesager al tristeței. Ura femeilor îl va urmări veșnic. Să fugă să părăsească cât mai repede ținuturile acestea, altfel vor afla cine este și în ce scopuri venise, îl vor prinde și îl vor ucide. Și, chiar dacă nu-l vor ajunge, blestemul lor îl va urmări mereu, așa cugeta în vreme ce privea cu sufletul îndurerat hornurile caselor pe lângă care trecea. Acolo, în cele 12 limbi ale Balcanilor, nu se mai vorbea decât despre același lucru, aplicarea decretului împărătesc. Lumea întreagă se tremura de groază. Într-o zi pe când se legă namosăind în șa, a avut brusc o strângere de inimă, o coastă de grohotiş albaia la picioarele lui. Da, era chiar în locul unde cântase, cât îl ținuse răbojocii când trecuse pentru prima oară. Și uite mai încolo, fântâna cu șgheaburi, aici se întâlnise cu ele. În jurul ei acum nu se mai zărea țipenie de om, totul era cenușiu și lipsit de viață. Coborâ de cater și se apropie cu pași șovăielnici. Niciodată n-ar fi crezut că o fântână, la fel ca ogorul sau via nelucrată, poate da o senzație de părăsire. În jurul ei persista o răceală ciudată, cum nu mai simțise în preajma altor fântâni un frig de moarte. Renunță să mai bea și privi în dreapta și în stânga, ca și când ar fi așteptat reapariția femeilor. Apoi, fără voie și le închipui, venind agale, acoperite cu feregea distante și străine și în forul său interior, urlă Nu! Mai bine să nu veniți deloc decât așa, ca niște jalnice fantome. Întoarse spatele fântânii și o porni mai departe, în fruntea convoiului. Nu făcu nici o sută de pași și deodată, tocmai când se aștepta mai puțin, când credea că răul trecuse, îl podi de un plâns cu suspine, cum nu plânsese niciodată. Lăsă lacrimile să-i curgă și nu făcu nimic pentru a se stăpâni, gândind doar că din fericire catării nu, se, nu pricepeau ce e cu el. Mergea înainte spre răsărit. Împărăția femeilor rămase undeva în urmă. De aici încolo începea domeniul secular al feregelei. Nici femei cu obrazul descoperit, nici gânduri rebele. El însă pătrundea acolo ca un fur. Alah să mă aibă în paza lui," își repetă de câteva ori. Apoi gândurile i-o luară iarăși razna ca luate de un vânt turbat. Îi trecu prin cap tot ceea ce văzuse și auzise în ultima vreme și deodată strigă nestăpânit. Acoperă soarele și luna preamărite." Acopără stelele și marea, dar pe ele lasă-le cum sunt. Drumul șerpuia paralel cu țărmul mării Marmara. Până în capitală nu mai avea mult de mers. Decret blestemat, sudui, hadimilet fără veste. Era pentru prima oară în viață când gândea astfel despre un decret. Subrafalele vântului țărmul părea nesfârșit și trist. firișoarele de nisip își fichiuiau fața. Anulează decretul, strigă el cât putu de tare, ca omul disperat înainte de a lovi cu cuțitul. Convoiul se apropia de orman ciflig. Pădurea în egura zarea. se simțea bântuit de presimțiri sumbre. Fără să răspundă la saluturi, fără să-și scuture praful de pe veșmânte, lăsă catării și urcă să se culce în odaia lui. Dar somnul întârzia să vină. Se foi o vreme în așternut, apoi se ridică, aprinse lampa și în lumina ei, palidă și dezolantă, început din nou să plângă. 9. Îl arestaseră dimineața în zori. Nu se luminase încă de ziua când îi bătură în ușe și în liniște, fără a întâmpina vreo rezistență, îi puse răcătușele la mâini. Mai mult chiar decât el însuși arestat fără nicio explicație de liniștea și pasivitatea cu care fură întâmpinați, se mirară și polițiștii. Omul privea fiarele cu ochii umflați de somn, ca și că nu i-ar fi venit să creadă că mâinile acelea erau ale lui. Întrebă doar, «Ce-am făcut?» În vocea lui nu era cine știe ce reproș. Nedumerirea aceea semăna cu mirarea bețivanului, care, trezindu-se la ziua, vrea să știe ce năzbutie a mai făcut. O să afli," îi răspunse unul dintre temniceri. Auzindu-l, Hadi Milet, îl recunoscu de îndată pe cel care, cu două luni în urmă, în noaptea când poposise acolo pentru prima oară, îi strigase din întuneric. Dormi fără grijă, la noi nu se fură." Îl împinse într-o caretă închisă împreună cu doi pasnici, cel ținura permanent sub observație. Al treilea urcă supraveghetorul. În buzunarul acestuia se afla documentul însoțitor în care scria Raport asupra bănuitului Hadimilet Milet, fiului Rahim și al Hadigei, slujbași la birourile furnizării de pe lângă șehol islam, întors dintr-o misiune de două luni în provinciile apusene ale Imperiului. Astăzi, 17 ale lunii curente, în baza dispozițiilor Sfintei Noastre Cârmuiri, cuprinse în Decretul Secret cu numărul 31, completate cu circular al numărul 13.063, a fost suprus supravegherii de noapte slujbașul furnizării Hadimilet, trimis în misiune ca însoțitor de convoi în provinciile ce intră sub jurisdicția acestor alte ordonanțe. Conform regulilor cunoscute, înainte de a se începe supravegherea, a fost consultat, registrul general și, în dreptul numelui său, la data primei treceri prin orman a persoanei mai sus menționate, s-a găsit notat. A petrecut o noapte agitată, s-a sculat de două ori și a vorbit în somn, ceea ce ne face să-l bănuim de îndoiel și teamă. Să fie avut în vedere la întoarcere în baza dispozițiilor cârmuirii și având în vedere nota de mai sus, supraveghetorii noștri după efectuarea operațiunii respective mi-au raportat în faptul zilei că numitul Hadimilet a fost nu numai deosebit de agitat întreaga noapte, lucru care ne întărește bănuierile legate de îndoiel și teamă, ci și că a plâns cu suspine o bună parte din timp, fapt deosebit de rar și care ne face să-l suspectăm că și în timpul misiunii sale a comis acțiuni potrivnice intereselor statului, acțiuni ce provoacă în conștiința sa vinovată, derută, teamă și regret. După citirea raportului de supraveghere, am dispus conform regulamentului arestarea numitului Hadi Milet și expedierea lui neîntârziată la închisoarea procuraturii imperiale. Comandant Tahir Begbei, orman Kiflig 10. Unde se află oare? De câtă vreme zăcea acolo în lanțuri? Celula era lungă și îngustă, iar sus, spre tavan, se îngusta și mai mult. Nu era clar dacă arhitectul care proiectase închisoarea făcuse lucrul acesta întâmplător sau cu intenție, astfel încât încăperea să semene a sicriu. Zăcuse nemişcatore întregi urmărind mersul furnicilor pe sub degetele sale. Tot așa și el în copilărie de mult făcuse o călătorie împreună cu maică-sa într-o zi ploioasă și trecuse cu gândul aiurea pe sub arcadele unui pod înalt. Îl interogaseră noaptea, după nopți întregi în care nu l lăsaseră să doarmă, apoi, după un somn prelung, Buimac îl interogaseră din nou. Îl luaseră iar la întrebări, după zile întregi de înfometare și tot așa după ce îl îndopaseră cu toate bunătățile. Întrebările îi fusese răpuse cu blândețe sau răstit, îi promiseseră eliberarea imediată, ba chiar cu o bună răsplată, îl amenințaseră că îl vor jupui de viu, îl vor hăcui, îl vor crucifica, îl vor face seu de lumânări pe care creștinii le vor aprinde pe morminte în nopțile geroase de decembrie. El tăcea fixându-l gânditor pe anchetator cu speranța că totul nu iese decât un coșmar, apoi privirea îi cobora în podele. Vorbește, nu te uita în jos," îi spunea celălalt. Și întrebările se repetau cu o monotonie exasperantă. Ce-ai făcut acolo? Cu cine te-ai întâlnit? Ce mesaje ai transmis sau ai adus cu tine? De ce ai avut mustrări de conștiință la orman ciflic? De ce ai plâns?" Polițaiul nu-și deslipea privirea de pe chipul lui, unde credea că zărește după fiecare serie de întrebări un tremur imperceptibil. Mai mult decât șirul nesfârșit de întrebări, acum îl obosea senzația că răspunsurile se aflau, chiar pe buzele arestatului, numai că exista ceva cel împiedica să vorbească, o piedică minusculă neînsemnată, pe care el, anchetatorul, nu reușea să o înlăture nicicum. Atunci glasul său devenea blând, omenesc. Ești un om bun, hadimilet, dar oamenii buni au mustrări de conștiință și regrete, doar ei plâng pentru greșelile făcute. Dacă ai greșit, a fost desigur din întâmplare, ai căzut fără voia ta în cursă, ai acționat ca în tranșă. Trezește-te, Hadimilet, și coșmarul se va sfârși. Vorbește. Celălalt însă tăcea. Atunci, anchetatorul mai degrabă, pentru a-și face datoria decât pentru a-l îngrozi pe arestat, se răstea din nou la el cu sălbăticie, îi de torturi, de groapa cu var nestins, de țepi, de crucificare, de jupuitul de viu, de smulsul unchiilor ajungând iar la steul de lumânări, pe care creștinii le aprind pe morminte în nopțile geroase de decembrie. 11. În timpul acesta, familia și rubedeniile lui Hadimilet începură să se agite. Erau oameni simpli care băteau pentru prima oară la ușile autorităților, așteptând apoi în frigul lungilor coridoare un răspuns ce nu mai venea. Inițial îl socotiseră dispărut. În legătură cu el se răspândise fel de fel de zvonuri și de presupuneri. Unii ziceau că ar fi înnebunit și s-ar fi înnecat într-un rău împreună cu întregul convoi. Alții susțineau, ba că l-ar fi ucis niște rebeli, ba că l-ar fi sugrumat femeile. Blestemele balcanicelor dădeau din cap babele din familie. Într-o dimineață, când în curtea îngustă intră polițaiul cu poruncă de perchiziție, pricepură cu toții că hadimilet, se afla la închisoare. Slavă Domnului, spuseră ușurați, bine că e viu. Își petrecură iarna trimițând jalbe când mare lui vizir, când cancelariei, șehul islamului, când sultanului însuși. Răspuns însă nu primeau de nicăieri. Nu fiți îngrijorată, spunea bătrâna, meriemia, nu vă pierdeți speranța. Mormântul n-a reușit, temnița da. Hadimilet s-a stins către primăvară înainte de a fi supus la torturile cele mari. Straja care i-a găsit într-o dimineață leșul, la început s-a speriat. Și-a închipuit că era altcineva, că în celulă se un necunoscut, ba chiar a crezut că e vorba de o femeie. Apoi, rostogolind, trupul l-a recunoscut. Era el numai că-și acoperise țea asta și o parte din obraz cu o cârpă neagră legată la fel cum își leagă femeile feregeaua. Gardianul a rămas o vreme încremenit fără a-și putea desprinde privirea de pe chipul pământiu al mortului. Două furnici se plimbau în jurul gurii încleștate, se opreau o clipă și urcau pe buze, ca și când ar fi vrut să pătrundă înăuntru, după care tădeau înapoi și își reluau mișcările haotice. 12. În aceeași săptămână, leșul lui Hadimilet fu aruncat într-una din gropile comune din jurul orașului, acolo unde erau îngropați de obicei, condamnați la moarte, nebunii și vagabonzii. Tot atunci, în palatul sultanului, fu convocat guvernul și în prezența suveranului șecul islam, citiu un raport referitor la aplicarea ferege firmanului în provinciile apusene ale imperiului. Se împlinise aproape un an de la publicarea gloriosului decret cum îl numi el, și circa șase luni de când primul convoi cu feregele o într-acolo. De atunci continuă șeful islam, alte convoaie, unul după altul, transportaseră în ținuturile Balcanilor și încă mai departe, în pusta maghiară și posesiunile austriece, peste 20 de milioane de feregele. Se împlinise astfel cu ajutorul lui Ala și în ciuda previziunilor ă, pesimiste ale unora, una dintre operele cele mai slăvite de pe cuprinsul nemuritorului stat Osman de o sută de ani încoace. În pauza dintre două fraze, șeful islam privea cu coada ochiului spre colțul sălii în care, încruntați cu bărbiile sprijinite în pumn, ședeau ciprilii. Știau cu toții că nu peste mult timp ei aveau să fie iar la mare cinste, că urma vor decretele lor, că bărbile acelea stacoji se vor înfoia atunci ca focului, după care veni vor iar căderea și disgrația, și apoi o nouă înălțare și mereu așa, una după alta precum a fost să fie întotdeauna în fruntea statului Osman la nesfârșit. Știau și pentru asta nu se grăbeau niciodată să le iasă împotrivă în vremuri de răstriște, la fel cum nu le stăteau alături în ceasurile de mărire. Vocea lui uh, șehul islam urca și cobora greoi în frazele mult prea lungi pentru neputința lui bătrânească. Alah e liniștit acum, citi el. Femeile din Grecia, Albania, Cipru, România, Serbia, Bulgaria, Bosnia, Macedonia și Muntenegru Precum și cele din ținuturile aflate sub cârmuire osmană din Polonia, Crimea, Ungaria și Austria, se supuseseră decretului. Această întreprindere de proporții uriașe nu putea fi înfăptuită decât de un superstat precum al nostru, urmă el. Tăcu apoi câteva clipe, după care se întoarse către sultan. Sunt fericit să dau de știre azi luminației tale, locțitorul profetului printre noi, că femeile și fetele cele mai mari împărății de pe suprafața pământului se află sub puterea feregelei. Și făcu un gest cu mâna ca și când oceanul feregelelor negru, fremătător și nesfârșit s-ar fi aflat acolo la picioarele sale, în timp ce sultanul, ascultându-l, clătina din cap încetișor și murmura. Aferim! 1983